Bizitari ez ezaguna. Aizu nagore, ikusi alduzu nor sartu den tailerrera. Don jaime da ez da? Bera ematen du, baina behira, ondo behiratu. Honek don jaimek baino buru txikiagoa eta hile gehiago dauka, ez? Iz ez, ez, Mikel. Don jaime da, baina hile ordea darama. Ez ez, oker zaude. Hau, behira, piura horrekin saltsaileren bat edo izango da begiratzen maleta duen eskuan bai heleurea eh badakit ikuskatzailea izango da jo ba hemengo gauza guztiak begiratzen hasten bada Pff, nagusi gizarajoa nagusi gizarajoa deaurrua bera baino gaiztoagoa data bai bai baina honek diruak guria atera beharrean guk ateratzen diogu berari bai baina ezin ez da berekin hitzegin Gure proposa guztiak baztertzen ditu, eta gero ohiuk hasi pikutara bidaltzen gaitu. Ba bai, ea laister jubilatzen den eta emastearekin itxas bat egitera joaten den. Bai, baina ez 15 egunetarako, eh? Begira begira badoa tipo hori. Zea raroa, ez da? Ez da inorekin egon. Okertu eingo zen.